Vill du få tillgång till global specialistvård i toppklass vid en allvarlig sjukdom? Kontakta då oss på Vågen så berättar vi gärna mer om unika försäkringar och deras erbjudande. Vågen för Vågen! Vi är här för att veta en championship. Jag har inte... Jag har ingen problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är för att veta. Jag tror inte att någon som är involverad på den här nivån har någon annan intention. Så vi är här för att säga det.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 men bara för att det är landslagsuppehåll innebär inte det att vi ska ha uppehåll med Röglepodden. Här är vi, Daniel Roth, rotlinus Alin och Mattias Hjelm. Och vi har fortsatt massor att prata om. Och fortsatt är det så att vi befinner oss på tre olika adresser. Den ökade smittspridningen i samhället av corona gör att vi vill och tar vårt ansvar i det avseendet. Och framförallt välkommen till dig kära lyssnare. Hoppas att du kommer att bli underhållen på rätt sätt. Den här blivande timmen eller vad det nu kan bli för någonting. Det senaste, det mest aktuella just nu. Ja, det må vi rikta in oss på juniorsidan nästan va? Hallå hjälmen! Yeah, <laughs> så kan man också svara ja. Hej hej! Vi sitter ju så långt ifrån och så vi måste få säga hej först. Hej hej! Hej! Ja, det senaste på juniorsidan, stoppat spel alltså med träning och matcher? Ja, inte bara, ja precis. Hela verksamheten där på Röjles J20 och J18 stängs ner nu. Och det är efter de här skärpta restriktionerna. Det gäller alla föreningar som finns i, i områden där då lokala restriktioner har skärpts. Så det berör ju, berör ju väldigt många klubbar och Röjle är en av dem. Däremot så kan man få fortsätta, om jag tolkar det rätt, bedriva skolverksamhet och där är ju då hockeygymnasiet som Rögle har till exempel en del av det. Men juniorerna får alltså varken spela eller träna och det är ju ett faktum som kan få effekter om nu. Till exempel rögle skulle drabbas av mycket skador eller sjukdomar som vi har sett många andra lag drabbas av. Så är det ju inte lika lätt att lyfta upp någon underifrån när de underifrån inte är i matchform helt enkelt. Just i nuläget med Rögle's trupp så påverkar det inte särskilt mycket eftersom man bara har Adam Tambellini på skadelistan. Men i ett längre perspektiv så kan det ju bli så. Så det är... Ja, jag intervjuade Chris sport för om, om detta och en del annat eh, idag på, eh, efter onsdagens träning. och Han eh, suckade väl bara lite och sa att det här är än, ännu en del av det vi måste hantera under det här 2020-året. Liksom. Eh, man tänker på det ibland. Det börjar högas på rätt mycket för... Eh, för klubbar och föreningar i, på olika nivåer. Och saker och ting man måste hantera. Som man trodde var helt otänkbara för ett år sedan. Och det, det kan inte vara helt lätt att eh, försöka leda en, en verksamhet framåt. I, i de här tiderna eh, som gäller då sportens värld. Intressant artikel. Jag läste den. Har du också det, igen. <laughs> Jag vet inte var man hittar den. <hör> du måste ta tag i den. <hör> ja, nej men... Eh... Vill du kommentera någonting ytterligare kring det, Daniel? Nej, det är väl bara att skriva under på det. Att den här säsongen sticker ut på vägar som ingen, ingen liksom, det går inte. Det, är det vi har sagt här också, det enda vi vet är att vi inte vet, man, man vet ingenting. Man ställs in för inför nya frågeställningar och nya... Liksom, tolkning av allra nya verkligheter hela tiden. Så det är, det är väl bara som jag sagt innan att vara tacksam så länge så länge liksom det finns en idrott som ens håller på. Mm. Och det, det blev ju så också förögligt att de sista matcherna innan det här landslaget på landslagsuppehållet dubbelmötet med Luleå ställdes in på grund av Corona, så det är ju ganska länge sedan nu sedan, sedan Rögle faktiskt spelade match och vi ser en sol tabell som är väldigt haltande där det skiljer många matcher från de som har spelat flest till de som har spelat färst. Jag tror faktiskt det ordet finns. Det mm -hmm. <laughs> borde användas oftare. Men, men minst matcher då. Så, så, och det kommer ju bara öka förmodligen framöver med den här, de här kryckorna som, som tabellen får hanka sig fram på. Men, men Rögle har ju ändå eh, verksamhet igång och är tillbaka i träningen efter några dagars eh, off-ice, va? Men ska vi, vi kanske ska börja där, nu, nu liksom. Jag intervjuade Cam Everton om som berättat att de följde sin planering när de matcherna mot Luleå i torsdags och eh, lördags blev inställda. Så tränade de hårt, Jag tror att han sa torsdag och fredag, sen så gav de spelarna ledigt lördag, söndag, måndag, tisdag eh, och därefter så, så var det planerat sedan innan och den ruckade de liksom inte på och, och sen eh, välkomna de spelarna tillbaka idag, eh, hade någon slags eh, återsvämning, och som en händelse så var Lydens alla in på plats <laughs> Nej <Nä. laughs> i en föränderlig värld så är vissa saker än så länge konstanta och det är den här träningsrapporten Ja Jag det känns så bra. Ja, det känns Vi behöver ha fasta ramar också i livet. Har coronan fått sitt fäste i Katena Arena ännu, eller håller de stången? De håller stången vad det verkar. För att samtliga spelare, förutom dåliga om bristet Niklas Hansson och Daniel Sa som är väg med tre kronor, och den Tamberini. Var på is. Ett litet undantag till. I och sig Adam Edström. Han var inte heller på is. Han var gymmet. Och inne rapporterna är det inget allvarligt med honom. Men annars så var alla där. Det betyder också att eh, Moritz Seydar. Eh, och eh, då även för den delen Röglings assisterande tränare. Corey Murphy som jag har i eh, tyska landslaget. Eh, valde att inte åka iväg på det. enligt Chris Abbott, så var det liksom ett, ett, ett samstämmigt... Eh, beslut från då Moritz Seider själv Detroit och det tyska landslaget. Så därför är rögligt rätt så välbefolkat på träningarna trots att det är upphåll, bara tre spelare är iväg med, med sitt, sitt landslag. Det kan ju vara extremt folktumt så här år som man vet att Alan Lee som sticker med Norges landslag i många sådana landslagsäventyr som denna, detta uppehållet inte ens spelar av, det är väl mest på, på högsta nivå. Så att det är väl en, Det är mycket som en nya situation, men detta är väl ena att ha i stort sett hela truppen på plats och frisk vid ett uppehåll. Ja, och jag vet inte om det var följdeffekterna av det som gjorde att det, det faktiskt var en väldigt bra träning. Det brukar inte vara det efter några dagars uppehåll, men det var... Förvånad för att skärpt. och Hrabot eh, tyckte det också, för jag hörde när han berömde spelarna efter de avslutande, eh, de avslutande övningarna och skiskåkningen att eh, han var väldigt nöjd med deras fokus. Eh, så det känns väl som att de har plockat upp staffettpinnen eh, lite där de la ner den eh, innan de, den här eh, de här ledighetsdagarna. Jag tyckte det var ett intressant spår, som han sa när jag intervjuade honom dagen om, om uppehåll. Menar, en av de mest utnötta klyschorna man har hört ute jobbet är att liksom, det här uppehållet kommer lägligt för oss. Jag tror aldrig någon har sagt något annat än att ett uppehåll kommer lägligt. Men Camp sa, sa ju direkt att eh, vi behöver inte det här uppehålet. Det, det, liksom det är inget uppehåll vi behöver. Vi, igång, det, det rullar liksom. När man säger det så brukar man vara liksom lite mentalt nedkörd efter en eh, liksom fysiskt och mentalt ansträngande period. Vi har inte haft det. Killarna har vunnit matcher och, och dessutom har vi inte behövt matcha någon särskilt hårt. Ingen har behövt spela 25 minuter per, eh, per match och man har liksom kunnat rulla runt på sin lilla maskin. Så, eh, och det, har, det, är, det är väl känslan utifrån också att eh, det var inget lag som eh, Gick och sukta efter att det skulle bli paus Nej Det var ju lite, lite tråkigt i sig I sammanhanget att vi blev blåsta på Den, den riktiga <fiten> Fighten där Mellan Rögle och Luleå För att se var, Rögle, Hur långt man har kommit gentemot, mot Luleå den här säsongen men, men det är ju bara att acceptera Hur det är Men det, ja, det kommer ju vara det lider. Men Luleå går så fruktansvärt dåligt I hjälmen eller? <laughs> Botten från någon botten från norr. norr. norr men så dåliga målvakter mm. Mm. Ja. Du, du är inte rätt var i äh, nej. Är det är ju så. Men vi gläds men när du har det? <laughs> Och när jag inte har det. All, vi gläds alltid men är i alla <laughs> ja. Ja. Men, men jag tänker så här, vi återvänder till din träningsrapport, Linus. Så en, en sån här dag när det är återsamling då kan man väl inte säga så mycket om, om kedjor och såna. Nej det är ganska meningslöst att kolla på det med tanke på um, att man har folk då som röglar borta både på förvars och backsidan utan det, det kommer en träning på måndag inför Skånedarbet på tisdag som blir högintressant på alla sätt och vis um, dels för att uh, se om rögle någonting och se om den Tambelini är tillbaka i träning då och för att det är dagen innan ett derby men däremot kan man faktiskt eh, göra andra grejer på en sån träning eh, man kan kolla lite jag försökte göra det med Chris Abbott eh, idag, vi pratar inte bara om juniorer utan vi pratar även om Ben Smith, då som Rögle har eh, lånat in från eh, Mannheim, han har ju ett eh, låneavtal som eh, gäller fram till den 24 november så det är väl bara Ja det är 20 dagar kvar nu, tre veckor ungefär innan precis innan det går ut. Och då sa Chris Herber till mig att, citat, vi jobbar, vi kommer att jobba med Mannheim för att komma fram till hur situationen ser ut med vår säsong och deras säsong. Vi har verkligen gillat att ha Ben här hittills och hans anpassning har blivit bättre och bättre. Vi skulle älska att ha honom här hela säsongen, citat och eh, det finns lite mer eh, eh, och eh, prata om eh, vad gäller honom. För eh, nu är det så att... Eh, det var vanlig i Amerika i eh, Ja, det var det. Det var inte det jag skulle säga. Det var inte det jag skulle säga. Utan eh, jag skulle säga att eh, vad jag har kunnat läsa mig till på eh, angående den tyska ligan som jag har varit pausad. Så är det att de den 19 november ska ha något slags möte för att komma fram till om de ska starta ligan eh, som de har tänkt. Och det har jag då kunnat läsa mig till eh, via min eh, icke så vassa skoltyska kombinerat med Google Translate. Att, jag skulle ju eh, säga det är... sista, vad det är det du lutar dig på? Vet du vad eh, <laughs> Dorf är nu om um är för någonting? Jag har full koll på. Alltså, var i mitt också. Bra, det ser du. Du sitter någonstans, trots sitter. att man inte tror det. Ja. Cool. Eh, men eh, då, alltså, tyska ligan. Eh, det beslutet kommer ju sannolikt att få en enorm påverkan på hur länge ben Smith blir kvar i Rögle. Eh, kommer de fram till att de ska igång eh, så är säkert Mannheim sugna på att. Ta tillbaka en av sina bästa spelare såklart och ha honom i laget. Skulle de komma fram till att de skjuter fram det ytterligare då kan det bli tvärtom. Att, och den naturliga delen då är ju helt enkelt att och låna honom en längre period. Det borde finnas utsikter att låna honom åtminstone en månad till. För vad jag har förstått så det de ska kommunicera här i november även det är väl om ligan ska starta runt jul. Så innan jul kommer det inte hända någonting i Tyskland. Om det händer någonting så är det väl runt nyåret. Är det en självklarhet för Rögle att behålla Ben Smith om möjligheten till det finns? Det tror jag absolut att det är. Ja, alla liksom vi har pratat med, alla inblandade Chris Abbott och Cam Abbott har ju berömt honom väldigt mycket och jag tycker att han har Eh, sett väldigt bra ut eh, de matcherna han har spelat hittills, eh, inte minst för hans, eh, hans tvåvägspel eh, stark både, både liksom i, i offensiven men också en, en gnuggare som vet hur man, eh, hur man stänger matcher i viktiga lägen jag, eh, hade Rögle fått välja så tror jag att, och de har, om de hade haft pengar till det så tror jag säkert att de hade direkt i, idag skrivit ett kontrakt med honom resten av säsongen Brassklappen är väl det du var inne på på slutet, pengar. Nu vet ju Rögle lite mer om vart det barkar. Inga 500 på läktaren, det är fortsatt liksom lockdown i stort sett. Och Ben Smith är ju rimligen en av DELs bäst betalda spelare. Så rimligen handlar det väl om en tung summa. Det är ju inte, är inte frågan, tror jag, nu gissar jag, att liksom Rögle betalar en liten... En liten bit av det, liksom, som i vissa fall när, när klubbar vill göra sig av med någon, något riktigt sänke. Så för, delar man på summan liksom, här är det rimligt att anta att, att, att det är Rögl som liksom bär kostnaden för honom. Så det är väl den, det som är brassklappen och, och klubbarna och inte, inte kanon ekonomiskt. Tveklöst, jag har sett flera klubbar som har gått ut och sagt medialt att det finns inte på kartan att man, man värvar någonting i det här läget. Frågan förröjlig ställde är väl hur, hur man har fått ihop ekvationen. Jag menar, man var på jakt efter en, en back, uppenbarligen eftersom man tog in Moritz Zay. Man fick in honom och han har ju varit eh, ja, över förväntan trots att man hade höga förväntningar på en sån eh, top prospect-talang. Så... Eh, så har han är verkligen levererat och det är, ju, det är en spelare som Detroit har kontakterat. Och Detroit äger rättigheterna till honom. Så det är ju säkert en extremt billig lösning i, i sammanhanget jämförelsevis med att värva till exempel en, en spelare som ben, ben Smith. Så det är om man har, har liksom frigjort, frigjort en viss summa för att kunna plocka in den här sista centerplatsen eller inte. Ja det är klart. med han... Sajdar är väl här på ett rookie-kontrakt. Han tjänar 20 000 i månaden precis som alla andra rookies. Så den, den kostnaden är väl försumbar i sammanhanget. Det är klart om man ska problematisera Ben Smith ytterligare så är det väl att när man kommer fram till då i slutet på november och ska ta beslutet ska han vara kvar resten av säsongen så är det ju fråga om en en rätt så stor investering för klubben. En, en, en ett, tung kostnad helt enkelt. Och kan man ta den i, i tider som jag sagt, har varit inne på tidigare. med, liksom, Där man kanske närmar sig spelarna och säger att det, det blöder här. Eh, vi behöver gå ner i lön exempelvis. Eh, det, det blir ju lite laddat. Eh, då kan ju helt plötsligt någon säga att har ni råd att ta in en spelare som skiter i oss. Och har ni med råd att betala normala löner. Eh, så att jag, det, den är kanske lite mer komplext den här situationen. Än vad, man, vad det kan se ut på ytan. Nu ni viftar båda två. Ja, jag vill problematisera ytterligare eh, och fortsätta lite på ditt resonemang där Daniel, för att eh, om några veckor så eh, vet vi fortfarande inte vad som har hänt i, i många andra ligor och vilka beslut som har tagits. Eh, har det beslut om AHL? Det ser inte jättemuntrat ut i Schweiz. Det gjorde det i, i början av säsongen. Då spelade de med, med flera tusen på läktarna. Nu har de dratt åt eh, den men på liksom innersta knappen där. Vad gäller publik och restriktioner och så. Vilket medför ett helt annat läge för många klubbar. Och där är det väl jag intervjuar Thelbertén. Som pratar om att han var orolig om, om säsongen. Och var ska kunna kunna spelas färdigt. Om, om det fortsatte åt samma håll som det, det var på väg då. Och då har du gjort hittills. Eh, slutklämmen i resonemanget är ju just det. Att om, om Ben Smith då skulle vara tillgänglig för ögle, Om man har pengar. Eh, finns det... Kanske till och med bättre liksom, spelare att plocka in. Eh, jag menar, skulle det stå mellan att okej, okay, eh, rent hypotetiskt nu, men ändå tillspetsat alltså resonemang, okej, okay, behålla bens miss eller plocka hem till Det är rätt givet vilket spårögler han hade valt eh, eh, i så fall. Och det borde se på vilka spelare som är tillgängliga. Jag får lägga till någonting till i det här protokollet också, så är väl Just det här, problematiken gör att jag tror att en spelare som Craig Shearer blir kvar. För det är inte så lätt för någon annan spelare att, eller någon annan liga eller någon annan klubb att ta in honom. Och allsvenska lagen har ju plockat in NHL-spelare och så, så att Craig Shearer är petad. Han, ja, det, är en, det är en dyr bänkspelare kan man säga som Rögle tror jag får dra spel ganska länge. Utifrån rådande omständigheter. Ja, det är ju en fruktansvärtdyr. Uh, Läktarnöter liksom, för de pengarna får man i vanliga fall liksom, kanske en, en första center. Uh, så det är klart att den är, ju, den är inte optimal den situationen. Och jag vet inte om man ska problematisera ett femte varv. Att, uh, <skratt> det, det, är, det, är, det är otänkbart. Det här är ju ren gissning. Liksom. Men att liksom, SHL-klubbarna gemensamt. Kommer fram till någonting som man säger att de har ju redan tagit i hand på vissa grejer. Liksom att det för inte skrivas några långa avtal. Man skulle ju kunna komma överens om att liksom, det värvas inte ett skit mer denna säsongen. Nu, nu, nu tar vi varandra i hand och försöker liksom, komma i mål. Helskina liksom. För det är klart att alla värvningar i detta läget. Det kommer ju liksom att skicka signaler. What? Okej. Okay. Röglar och, och, och behålla honom liksom. Det är ju mer laddat symboliskt. Tusen gånger mer laddat symboliskt denna säsong än någon annan säsong. Men det du var inne på nu tänker jag så här. Förutsätter inte det att klubban har tagit varandra i hand på och förbundet också och kommit överens om att okej okay, vi stänger ligan. Nu pratade vi om det förra veckan jättemycket så vi ska inte gå in på det ämnet igen. Men jag tänker just det du sa nu. Att, att de ska komma överens om att okej okay, nu är det färdigt färdigvärvat. Förutsätter inte det en stängd klok, Klokt inspel igen tycker jag. Jag tror precis som du att det måste väl i så fall gå hand i hand. För att eh, tänk dig de ja det var, det var en klok synpunkt. Ja, det, är att, det är dyrare att åka ut eh, än att värva sig kvar. Men det är absolut dyrast att värva sig ut. Ni, men sen är, jag tror jag har lite på det som Argentina det är inte direkt så att det kapprustas nu det var ju ingenting det är ju ingen som gör eh, någonting som de har. den sortens liksom, tid är ju där vi så djupt inne i den här coronakrisen så att eh, det, det känns inte som att eventuell fartblindheten var ju i somras eh, och därför måste säga nu pratar vi om att det är liksom tunga kostnader så beslut de har ju kapat eh, rätt så i sin, sin lönebudget, de släppte ju några av sina bäst betalda spelare och eh, ja, rent kräft, man, man har ju inte ersatt eh, sin, sin bästa center och, och sin eh, överlägset bästa back. Eh, som man sa så har man ju tagit liksom, eh, ekonomiskt sunda beslut längs vägen men det är möjligt liksom, man har... Hur mycket rögle liksom män har liksom, spelat taktiskt och kanske sett till att, att ha luft i, i påsen och använda nu. Så kanske det var svårare att, att pysa utan. Liksom, för att det är i ett annat läge nu. och Stämningen är en annan och, och allting är mycket mer laddat. Så det är inte, det är inte kanske lika enkelt äh, nu. Ja, ska vi gå vidare? Tycker det. För när det är landslagsuppehåll så kan vi ju zooma ut tid mer. till eftertanke exakt så och jag vet ju att Linus är en man som gillar siffror eh, kanske inte röda siffror men, men siffror i allmänhet ingen ja, siffror är en annan lik, det är så man säger åtminstone om de har hockey gör annars vet jag inte om han eller? <laughs> jo. Ja, ja, så dessutom... då har ni snappat upp om det är svarta siffror på bankkontot så är det nog positivt. Jag hade ett fel på någon procentsats för ett par veckor sedan som var rätt pinsamt. Så jag räknar inte bra på, men siffror tycker jag om ändå när det gäller statistik. Så jag tänker väl att vi kan vi kan väl helt enkelt bara plöja igenom lite. Det är läget för lite avstämning. Det har spelats ett gäng matchår. Det är break nu. Och kolla lite var rögle befinner sig vad gäller vad gäller de här siffrorna, poäng har de flesta väl, Gissa, jag, en hyfsad koll på. Men vi kan ändå bara gå igenom top, top, ja, vad ska vi säga? 6-7 i interna poäng hittills. Och det är ju Erik som leder och länder har gjort 11 på 11 matcher. Fyra mål. Daniel Saar har gjort 10 poäng. Sen Dennis Everberg, 8. Noterar med Everberg då att han har gjort 7 mål. Och ett interna skytteläggande också. Semmeri för oss också på åtta poäng är Tamburini på sex trots att de bara har spelat tre matcher och de andra då elva. Och sen eh, på sex poäng står också Leon Bristedt, Olli Pallola och eh, Nils Höglander. Reflektera, varsågoda. Eh, ja, men lite otippat ut väl att uh, Gellina har uh, stuckit iväg på det sättet där är väl som alltid så har jag oss några liksom som har överraskat positivt Cam pratar i min intervju om att där finns några som kanske inte riktigt liksom, som är vana att producera som inte riktigt har gjort det och när de, när de gör det kommer det att bli farliga och det är väl rimligt att anta att han syftar på Daniel Saar och Leon Bristet där som äh, har liksom lett det här laget produktionsmässigt äh, i väldigt hög utsträckning men som dels inte har fått spela tillsammans och dels inte riktigt har fått till sin produktion. Så har han poäng i Powerplay till exempel. Min reflektion också är att jag trodde nog kanske att Nils Höglander skulle ha ytterligare några poäng den här säsongen. Jag tycker man ser att han har växt till sig att det är... Han är, han, han är mer vuxen i mycket han gör och, och kroppsmässigt också. Och sen den andra eh, grejen är ju då att intressant och bra skår av eh, Simon Ryfors så ha åtta poäng på de här matcherna. Så det är väl mina reflektioner som tillägg till det Daniel sa. Ja, men Det med, med hög land, och där kan man spinna vidare på. För det finns ju, om man tittar på Spak, Kapital, och på sin förvårdsmål eh uppsättning. Jag menar, Höglander har gjort ett mål. Eh, vi har Oli Palola som har gjort ett mål. som Den, den liksom stora målskytten eller en av de absolut eh, största målskyttarna var tanken att han skulle vara i Rögle. Tycker jag ser sparkapital i honom också. Eh, Leon Bristet två på elva matcher. Där finns ju trots att Rögle ligger där de ligger i tabellen eh, så är det ju flera spelare som eh, som har en väldigt hög grundkapacitet eh, som inte har fått ut den ännu. Och det säger en del. Och Daniel du var ju helt rätt ute på Sardar. Där finns en intervju ute med honom på Hådde.se som handlar lite om tre kronor. Men också en del om, om hans start i Rögle. Och han är ju väldigt självkritisk till, till sitt eget spel. Och, och pekar ju själv på det faktumet som du också sa. Att han har gjort de andra allra flesta poängen i, i powerplay. Det låter som att jag fattar inte om man ska klara sig utan sånt här premium-abonnemang på HD. Jag vet inte riktigt hur man skulle hantera det. Det är mer på gång, kan jag också avslöja. Ja, jag vet. Jag, jag, jag vet. Och jag inte jag ska inte missa det. <laughs> Nej, men det är väl bara understryka och det är vad Det som jag har varit inne på tidigare, att den här säsongen så här långt har handlat mycket mindre omfattning om... Stora stjärnor som eh, tar mycket av rampljuset. Det är mycket, mycket mer eh, broderligt fördelat på, på alla spelare. Det är väldigt många spelare som har tagit ett litet kliv fram. Eh, istället för liksom tre, fyra som har tagit eh, liksom vars sju elefantkliv. Att ha det sparkapitalet är ju få lag förundrat skulle jag säga. Får de igång produktionen på de här spelarna också samtidigt som de övriga fortsätter som de har gjort då blir ju svårt svårstoppat Och det känns ju rätt så rimligt att, att det kommer att bli som både SAR och Bristet det, är liksom, det finns ju noll frågetecken båda i mitt i karriären liksom 25-26 år liksom. de är ja, mitt i karriären och alla vet exakt vad de går för det finns ju liksom inte det är liksom inget Inget gammalt ljus som är på väg att slockna. Så att det är väl som. Äh, det finns också mycket dokumenterad kraft. Men han är i en annan fas i sin karriär. Där finns inte, inga garantier på samma vis skulle jag säga. Som att, äh, att liksom bristet och sak om att checka ut den här säsongen till slut. Som två av de bästa spelarna. Det känns väl äh, väldigt låga odds på det. Och för att få igång produktionen måste man. Vadå? Träffa mål. Gör, skjuta. Göra mål. Och träffar mål framför Är de bra där, på det då, Jag vet ju att Oskarshamn och Brynäs har en grym effektivitet. Hur är det med Rögle? Eh, de, de, de siffrorna har jag faktiskt inte framför mig så jag satte lite på pottkanten nu. Aske, Däremot, ja. så, därmed har jag siffror som visar vem av eh, rögle som har flest skott på mål. Eh, och det är ju eh, Eric Kellena då. Han har sjutit 39 skott på mål på 11 matcher. Eh, och sen två är Daniel Saar på 36. Och sen är det ett litet hopp ner till eh, Leon Breistet på 29. Niklas Hansson på 24. Och sen då Olli Pallola på eh, 22. Hansson, 4. Ja. Jag tror det är aldrig. Det måste ju räknas in ett antal eh, där han flippar pucken mot mål i en powerplay-situation där det kanske inte är vi tänker. Eh, stenhårt slag skott, skott. Liksom. Mycket troligt. Ja, om man tittar på Bristet har pratat mycket om eh, i våra intervjuer och sin, sina tankar om sitt eget spel. Jag menar skjutit nästan 30 skott på mål och, och två har gått in. Eh, det säger väl också en del att Ole Pallola har skjutit ett 22 på mål och ett har gått in eh, i sammanhanget. Eh, lite så här bonus, eh, bonusinformation men ändå. Jo men Bristet jag har ju pratat mycket men jag tycker jag läste i intervjuer både som du och jag har skrivit Linus att han, liksom, han villa upp med den här effektiviteten han när han summerade sin förra säsong så tyckte han liksom att det var för många skott på för få mål liksom. så han är ju säkert gått in i den här säsongen med, med väldigt höga krav på sig själv att han vill höja så det är väl bara att konstatera att så här långt har han liksom, det snarare kanske sämre effektiviteten för förra säsongen säger jag och gissar Ska vi plöja vidare i statistiklägen? Eh, sure. Då har vi tacklingar då. Erlen eh, Lesund, eh, 21 tacklingar. Eh, inte så oväntat att han toppar den statistiken. Sen har vi Anton Bengtsson, 2 14. Och sen har vi... Eh, 14 tacklingar totalt? Yep. Alltså, ja. Jag fattar mig aldrig på den här statistiken. Då skulle han ha tacklats ungefär en gång per match. Så ja, på ungefär. Enligt statistiken. Jag fattar inte den statistiken. <laughs> det är inte en bänk som tacklar mer än en gång per match. Eller? Ja, det... Ja, det... Ursäkta. Det var ju Det stickspår. <laughs> ja, att, ska... att även Ledsund tacklar mest i Rögle. Det, det fattar jag också. Men jag tycker liksom när man kommer på siffror, vad är det som är utmärken för tackling? måste man ta...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 i sån här information också. Mm. Men eh, icke-kritisk hittills ska man vara mot Moritz Seiders fysiska spel för han har delat ut 13 tacklingar på fem matcher. Och det tycker vi verkligen ut. Snygg övergång. Tack så hemskt mycket. faktiskt ganska nöjd med den. Hjälmklass. Det finaste betyget man kan få ja, jag menar det. Jag menar det. Och sen har vi då Dennis Ewa också på, på 13 tacklingar. Ja. Ah, ja, ja, ja, jag sitter här och tar igen mig efter rotskallning på hela hockeyetablissemangets eh, statistik. Jag vet inte riktigt hur det går vidare. Jag kan eh, ta ett kort statistik, eh, Svep. Jag vill egentligen det. bara rikta in det här på perioder. Eh, period. Jag vet inte vilken period som är bästa. Ah, jag tänker inte gissa nu. Det kommer bli fel. Jag har tre, tre möjligheter. Det blir bara pinigt om jag gissar jag rätt på tredje försöket. Jag tycker att det sammanfattar ganska långt med vad man har sett. Det är första perioden. s är SHLs överlägset bästa första periodslag. Men så här långt faktiskt inte förlorat en enda första period efter elva matcher. Vunnit sex, haft oavgjort avgjort efter fem och förlorat noll första perioden. Och det, det, det summerar ganska mycket det, det som vi pratat om, det här, det här maskinmässiga beteendet. De har ju kommit ut äh, rappa och starka och påkopplade hela vägen. Kams har ju något liknande i min text att det är kanske en mark där jag känner att alla inte har liksom, varit med på vagnen. Annars så tycker han att... Äh, och sen är det klart att det dippar ju då så vidare i andra perioden i andra perioden så är Rögle det åttonde bästa laget man har vunnit tre, kryssat i fem och förlorat tre det är ganska jämnt och i tredje perioden så är man det sjätte bästa laget, men har vunnit fyra kryssat fyra och förlorat tre men känslan är ju att Rögle har det är rimligt kanske att det blir sämre. Jag menar, Rögle har ofta haft kanske en ledning med sig in i tredje perioden. Eller åtminstone in i andra. Så det, en, är, man, är man så starka i, i första perioden. Så är det väl rimligt att man halkar en bit ner i, i de andra två. Ska man, tolka, ska man tolka det som att Rögle går ut med inställningen. Låt oss döda den här matchen tidigt nu. I match efter match. Eller är det bara att man har kommit ut och varit närvarande eh, mer än andra lag. Men det, här är väl lite om, eh, det här med så spelarna också har pratat om spelsystem, att man vet var man ska vara och man behöver liksom ingen startsträcka. om man satt det tidigt så spelarna har det i ryggmärgen så är det mycket lättare att få en skjuts in i matcherna för då behöver inte de här rostiga byterna i början för, för att komma in i allt och hitta rätt utan du kan liksom gå ut från, från start och, och veta vad du ska ta dig till på isen helt enkelt så det är tror jag en faktor i sammanhanget det tror jag jag tror ändå att, att nästan alla lag har lika tydliga liksom, arbetsbeskrivningar som, som rögl så, för, alltså, är, i den mån rögl en fördel där så tror jag det är snarare att de har ett lag som är väldigt intakt från försäsongen. Att de har satt ut ett lag som kanske har gnuggat på sitt spel i eh, två, tre säsonger. Och därigenom är kanske lite längre kommande än andra lag. Och det gäller liksom trygghet i sina, i sina roller. Han eh, alltså tror jag liksom att Växjö spelare vet är lika liksom väldigt om hur de ska spela. Men de har inte fått samma tid att spela ihop sig. Vad sa du, Helmen? Får jag flika in någonting här? Det får du alltid. Om vi, vi släpper, om vi släpper periodsnacket här. Mm. Jag, det var inte meningen att sätta Linus på pottan. Jag trodde att du skulle säga just de siffrorna. Så jag gick in och tittade på detta nu. Med effektiviteten. Och jag var inte helt snett på det. Inte helt rätt men inte helt snett heller. Det är Oskarshamn som är det effektivaste laget. På 277 skott på mål så har man gjort 37 mål och har då en, en effektivitetsprocent på 13,36. HV 71 är två, Brynäs är tre och Rögle är fyra. Man har skjutit 343 skott på mål och gjort 39 mål och har en effektivitetsprocent där på... 11,37 så att man är ganska högt upp där också Rögna faktiskt i den ligan så nu fick vi de siffrorna så kan du uh, uh, torka dig och uh, släppa kottan Linus Vad snällt att du räddar mig jag. Jag kan, Man kan ju också lägga till det men vi har ju snackat om att liksom, de har ett fantastiskt powerplay liksom de har väldigt många spelare det kan man ändå säga så här långt att ja, men det börjar ju bra men så fruktansvärt man inte att de, de har gjort 12 mål på på 11 match, med tanke på att de är ett lag som har ganska mycket tid i PowerPlay, så har de i stort sett snittat ett mål per match. Och vissa har de gjort betydligt fler än det, så de har vi hackat lite längs vägen. Och Boxplay, får man väl säga att det är inte är särskilt glimmande. Då ligger de på nionde plats och släppt in 13. och de snittar ju mer än ett insläppt mål i, i Boxplay så att visst de har ju fått med rätt mycket ros men det känns ju som att det finns utvecklingspotential här och var mer statistik eller ska vi titta på ligan i sin helhet ja, jag, ska, jag ska bara till sist stänga det jag snackat om från den här Cam jag tycker det var intressant att han snackade om lite antydde liksom att han inte, att han hyllade, inte målvaktsspelet liksom, han pratade om att det har varit stabilt, men han sa citat, jag tror att målvakterna är de första att säga att det finns några insläppta mål de känner att de kunde varit skarpare på, äh, och får vara äh, det är nog det närmaste man kommer, äh, intern offentlig kritik äh, men att han kritiserar dem men det är ju ändå ett, ett äh, det säger väl någonting, eller? Oja, oh oja oh efter några år med hans retorik så måste man ju säga att det säger ju någonting. Han är inte, han är inte hundranöjd där. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Oh. Och, och det är väl en passning till dem också att höja, höja sig själva. Skärper! <laughs> Nej men det är väl... det är väl, Hade han sagt att vårt målöksspel var ett felfritt sedan match 1 så hade ju våra 4 000 lyssnare sagt Vad i helvete säger du. Alltså det har ju hackat lite här och var. Det har vi ju varit inne på i den här podden också. Att det är ju egentligen inga, inga breaking grejer. Det som är breaking är väl att han liksom yppar något som liknar ris. Annars har väl alla sett precis det han säger. Att det har raskt alltså lite puckigare här och var som kanske borde ha räddats. Nu skulle ju vi kunna ha fel som sitter och pratar om det här. Men ni... Tusentals sysslor. Ni har ju inte fel och ni har ju sett det här. Så. Nej, men visst. Absolut Daniel. Jag, jag instämmer eh, i det, det, det riset, även om han kanske inte vill dra det för långt. Kan medbot. Och kan ni med mm. mer mm. statistik? Ska vi gå vidare? Du har mer alltså. Om det är intressant. Jag ger sparar bort Nej, jag ska jag bara. Ja, lite intressant heller. Jag kan plöja igenom det. Vi behöver inte orda så mycket om det. Men jag tycker ändå att det säger någonting om man tittar på blockade skott, till exempel. Att Niklas Hansson är ett där i, i den statistikkolumnen. Han Hur många skott har, har han blockat? Då? 17. Och han är då sex skott före Arleneson som är två på elva. Jag går raskt vidare. Och säger att i plus-minus-statistiken så är Erik Jelena ett. Han är plus nio. Två, är ett, till och Det är väldigt bra. Ja. Det måste han ligga i topp i hela ligan. Pavel, eller? Det kan jag kolla lite snabbt här om du vill det. För att det borde han verkligen göra. Eller i alla fall vara uppe och nosa. Han är ett i ligan på den statistiken. Plus nio. Carter Camper i läxan är två plus åtta. Han har ju spelat den 53 minuter på match också. Så det är ännu mer imponerande. Ja men det är det där. Etta plus 9, Mattsson 2 plus sex. Uh, Brady Ferguson 3 uh, plus 5. Uh, Ferguson har varit inne. Uh, det är ju bra. De... Eller det är ju liksom en tanke på. Han har vi ju uh, kastat lite hundskit åt. Uh, eller uh, ifrågasatt eller man ska säga. Ja, men han fick ett ben senast. Du pratade om honom va? Jag fick en. Ni ville ha jag... intressant statistik och jag serverade det här på ett ja. silverfart till. Varsågod då. Jag, jag men ser Ferg... bara. Ferguson har precis som Taylor Madsen bara varit inne på två baklängesmål i 5 mot 5. Och sen då kan vi bara nämna att därefter kommer Moritz Seider och Dennis Everberg som har plus 4. Båda två. Och i botten av den statistikkolumnen där ett gäng spelare som har minus 1. Och Daniel Saar enda spelare på minus två också får återknyta till hans eh, kritik eh, som har delat till sig själv eh, angående spelet 5-5 då, eh, som man kan applicera till det. Det, det förstör. jag. Det är ju rimligt, rimligt att vara självkritisk. Han skriver verkligen inte ha minus två. Han skriver vara en av de som har bäst plus minus i det här laget. Basta. I, sista punkten. Istid. Vem spelar mest tror ni i Rögle? Galina, Galinas eller Det stämmer. Galinas, Jelinas etta på eh, 21 minuter och för två sekunder i snitt. Och sen så är Niklas Hansson två och eh, Moritz Zajder har faktiskt seglat ut där på en eh, tredje plats. Oj, sen kommer Anton bänkt sen. sen kommer Samuel Jonsson. Sen. Sen kommer Lukas Ekestoljons. Det <laughs> är bara, bara backar som har istid. Ekestoljons sen. Mm. Ja, ja, ja, Intressant. Nu är det bara bra backa här men vi kan väl ta för efter i som kommer den forward som spelar mest och det är faktiskt Leon Bristet på 17 minuter och 41 sekunder. Så nu, nu har jag öst allt jag hade och min statistiklåda för idag. Det är ju lite, bara... lite färre backar också äh, än äh, forward- Ja, och på det temat vill jag säga att, att känslan är ju att för säsongen spelade Rögle i mycket högre utsträckning på sju Att man rullade på sju backar. Det så rörigt och virrigt ut, eller rörigt ut, liksom hur de delade på de här minuterna. I år har man ju mycket, denna hösten har man ju så här långt spelat nästan konsekvent på sex backar, vilket då har drabbat som Johannesson som har suttit utanför och inte fått ett enda byte i, i många matcher. Och det gör ju när Sex backar ska dela på tiden. Så det är rimligt att de, att de ligger i topp på denna. Framförallt när man har rullat ganska, ganska mycket på, på fyra kedjor också. Och inte behövt spela de bästa stenåt. Då så lämnar vi statistikhörnan. Det kommer ju en annan hörna här. vår lider i podden. Och titta på, på ligan i Kom sin hel... Kommer alltså? <laughs> hundar. är mycket hundsnack i det här. Nu ska, yeah. ska du pudla också Vi snackar ju om hundskit och hundben yeah. och, och nu blir pudlar också mm. Men inte riktigt än va Först ska vi eh, bara säga Någonting om tabellen i sin helhet Jag sa ju att den går på kryckor Och kommer förmodligen att göra det Och kanske går en krycka av också Så blir det ännu mer halt Och sen, är det, sen blir det artros Och hela rullan på, på tabellen En gamla strölt Ja, eh, svårt då Svårt att lokalisera. Lätt vid första anblicken börjar titta. Jaha, ser ut så här. Oj vad dåligt de har gått. Oj vad bra de har gått. Och sen behöver man ju faktiskt gå in och, och nagelfa där lite närmare. För att se, är nu, hur många matcher har det här laget och hur många matcher har det laget. För att få någon slags rättvis bild över det hela. Men några tendenser kanske vi kan dra i alla fall. I vår, vårt poddsnack. Vad, vad ser ni för trender? Ja, de har skärpt till sig Småland i alla fall. Växjö var ju eh, sorgligt både dåligt och tråkigt för säsongen. Det känns som de har kejpat upp sig och vinner lite fler matcher. Oskarshamn är ju en eh, skithäftig överraskning. Eh, bara full gas eh, ga, gasar förbi. Alla. De två tycker jag är eh, stora överraskningar. Malmö har sett en hel del. Det ser inte bra ut. Det flaggar vi väl? Då är vi inte ensamma om att flagga för inför säsongen men jag tycker att de ser otroligt eh, tunna ut. De har otroligt svårt att göra mål. Eh, det hackar eh, överallt. En kommentar där Daniel kring Oskarshamn. Jag har inte sett dem så förtvivlat mycket men när Philander, Martin Filander nu tagit över har han tagit bort de här, det här mycket speciella kännetecknet hos Oskarshamn att man kunde spela från eget hörn in framför eget mål när man är under press. Är de, är de mycket udda passningarna bortplockade nu? Vet ni det? Nej, äh, det har jag nog sett dem lite för lite för att på. Någon, någon spelmässig analys. Jag har bara sett, sett mycket liksom highlights och korta sekvenser. så att, äh, Jag har nog pass, pass på, på det. Väldigt bra effektivitet där. Väldigt bra i powerplay i Oskarshamn. Och gör det Väldigt, väldigt bra. Sju segrar på 11 matcher. 21 poäng, femma i tabellen. Växjö lyft sig. HV71 är väl också på gång uppåt som du nämnde med småländslagen. Jag vet inte, man ska bara dra sitt småländska resonemang i mål så är väl inte samma eld på HV kan man väl säga. De har släppt in 47 mål vilket är mest av alla i hela, i hela SHL. De har ju förtvivlat svårt att lyfta. De har plockat fyra, tre poängar och långt på 13 matcher. Jag tycker det ser ut som de har hittat en riktig sån här loser och de kan förlora precis, precis vad som helst. Sen är det ett gäng som går lite upp och lite ner och några som ser väntat starka ut. Frölunda i topp. Vänta. Två matcher med spelare än det jag menar. En röglö som är två Sen är det jävelsk skrällat lilo och hänger på där uppe. Man har ändå tagit 22 poäng. Ja, och bara spelat 10 matcher dessutom. Det får vi inte glömma. Nej, ja, det är... Örebro är i ju trea där emellan. 13 matcher också som Frölunda. Mm. Ja, Botten, Linköping har bara spelat 8 matcher. Och där vet vi ju faktiskt väldigt lite av vad de kommer att kunna... Ja, de har inte fått ut det. Man kanske man kanske trodde av det materialet på förhand eftersom de har förstärkt inför den här säsongen. Men sen kom ju coronautbrottet och de har ju varit väldigt drabbade av det. Så där får man väl nästan vänta lite till med och bedöma Linköping om de är så här dåliga som det ser ut i tabellen. Eller om de får fart på grejerna. Djurgården är oväntat långt ner också. Brynäs är väl inte så väntat kanske att de är där på, på andra, nedre hälften. Lexand, ja, någonstans i mitten går kanske skapligt ändå va? Färjestad är sämre än väntat fortfarande. Mm. Jag bara Ja, bara Är du någonstans i det här Linus? Du, du, du hänger med bara. Jag är trött efter mitt långa statistik. <laughs> det är okej. Okay. Han, han är Han är faktiskt valpen i sammanhanget. Så. <laughs> Jag hoppas att ingen av oss är någon sån här alfa uh, alfahan i alla fall. Fast Nej. det är väl vargar som är det va? Jag vet inte. Du är en riktig kock och spaniel. inte en människa längre. Nej exakt. Jag är, sitter där bara och, och uh, uh, ja vad säger man? Ser söt ut i mina ögon. Precis. Ja. Men nog väl, vi har ju en punkt kvar här nu. Vi får, nu får vi tagga igång här nu. För nu är det den historiska hörnan. Och nu, nu vill vi höra en stor, stor pudel här. Vad vill vi inte det, Linus? Jo, jag har också fått en släng av sleven i min mejlkorv. Trots att jag inte var inblandad. Det börjar det rassla redan, eh, redan förra onsdagkvällen. Legendarer som Hasse Mortensson och andra som Knappt missat en match sen 63 bara skicka mejl. Det är gemensamt för alla som har mejlat att de är inga valpar direkt. Det är, är hundarna som har hållit av sig. Jag sa ju att vi bara kom fram till att det var fem checkar i Rögle genom tiderna. Jag är rädd att vi får addera något namn till listan. Felet är helt och hållet mitt. När mannen stod inte med på bland... Eh, tjeckorna i, i Rögle. Men det är många som har tagit av sig och meddelat att jag har glömt. Vladimir Sabrodski Som eh, eh, var i Rögle på 60-talet tror jag det var. Och han hade även sin son Jan Sabrodski Så att eh, händerna upp eh, och, och eh, jag, jag missade honom helt. Eh. Jag, jag tänkte att jag skulle läsa bara kort. För det, det är många som faktiskt har skrivit liksom en hel, del, alltså skrivit målande om den här Zavrodzkis tid i rörelse. På något vis så känns det som att det var väl inte så vanligt liksom, eh, tjeckiska avhoppare på, på den tiden. Eh, så det är många som har han ha gjort liksom intryck på den äldre generationen. Eh, jag har bland annat fått ett mejl från en gammal kollega som heter Jonas Nilsson som har skrivit att... Eh, eh, han tycker om mina historiska tillbakablickar och han har läst allt om Rögle i HD sedan 66. <går> Oj, förlåt att jag skrattar lite men det är ju faktiskt högst anmärkningsvärt. Nej men han skriver så här, under den första storhetstiden med bland annat spel i högsta serien 66-69 fanns två checkor i Rögle som du inte nämnde den senaste podden. Vladimir Zabrodzki som gick bort i våras, 97 år gammal, var tränare under tre säsonger. Han var tvåfaldig världsmästare för tjeckoslovakien som spelare i slutet av 40-talet och dessutom framstående i tennis med spel i Davis Cup. 1965 hoppade han och familjen av och kom till Sverige. Han började som tränare för läxan och flyttade två år senare till Rögle. Men efter vår förstår bosatt sig familjen Zabrodzki i Helsingborg. Sönerna Jan och Vladimir Junior spelar också ishockey och tennis ehm, i Rögle. Där gjorde en hel match för högsta serien. Och Vladimir i Göta i Helsingborg. Ehm. I min ägare har jag ett 50 år gammalt vykort som Jan skickade till, mig, skickade till min far från Davos. Där Rögle deltog i Spengla-Kup. Och det gick bra i turneringen kan du tro. Enligt Jan vann Rögle över Finland med 1-0. Det kan ju knappast ha varit Arlandslaget. Över Schweiz med 6-4. Eh, sen skrev jag att 1970 flyttade familjen Zabrodski vidare till Stockholm och Djurgården. Där både Vladimir och Jan var verksamma. Men så småningom satsade Jan helt på tennis och blev en av de bästa i Sverige. Då hör ni, en rörlig spelare som eh, även har spelat Davis Cup i tennis. Kanske inte är för sent för eh, Bristet att slå sig in i DC-laget. Då fick vi nästan en sån här En liten härlig berättelse på köpet. Det var kanske bra att du missade honom förra veckan. Precis. Visst var häftigt? Ska vi, ska, ska, vi, ska vi därmed säga att den tjeckiska listan i Rögle var sju namn lång? Jag, jag, jag ska lägga till en, en liten slamkryper som jag faktiskt visste om förra veckan. Men jag nämnde inte honom. Men Rögle hade en tjeckisk talang i sitt juniorlag som jag tror är född 75 som heter Peter Leska som spåddes en lysande framtid men som var här en kort sväng under juniortiden men sen försvann iväg men han har aldrig spelat i A-laget vad jag vet så att han får inte vara med i det här gänget. Men idag ska vi prata om normen. Hur många normer har varit i röglegen till igen? <laughs> alltså är det ens lönt att gissa nu? För du kanske får göra någon uppdatering här sen nästa vecka. I bara gissan. Linus, hur många? Ja, sju säger jag. Ja, Nio säger jag då. Ja, vi ska lyssna på Mattias Hjelm. Det är han som är experten. Sju stycken. Den, den normann som har tillbringat flest säsonger i A-laget av att där i fem säsonger. Och han vet inte vem det är. Han var verksam 2000-2005 i Linus. Kanske vet en center, lite så färdig center får ni nog ändå säga. Tystlåten. Ja, det ringer klockan av. Det är jag, då, jag här då, men det här borde man, borde man känna igen, tänker jag. Ja, han heter Tom Hammerstad och han spelade i... Toss V juniorerna och gjorde någon säsong i... Uh, uh, var med i all och i Allsvenskan. Sen försvann han 2004-25 till Borås. Tröskade på lite hemma i Norge i Manglud och Lörenskog innan han la Grickorna på hyllan 2008-2009. Så det var Tom Hammarstads. Han är 37 år gammal idag. Eh Sen har vi några som är, har varit i Rögle i två säsonger. Den största, eh, är, får man väl då säga, är eh, historiskt. Det är väl Björn Elvenäs som eh, gjorde många säsonger i Malmö. FF som hette på en tiden som spelare. Men kom sen till Rögle och var allt en eh, uppskattad ledare långt före min tid. Men eh, hans namn är, nämns fortfarande med liksom, största respekt och... Eh, så att det bidrog väl till den kultur som har genomsyrat klubben i många år. Och framförallt gav han väl klubben två av sina största spelare, Roger och Stefan Elvens Även bro Tord var med under ett antal år. Den andra som man kan nämna som är lite på samma tema är väl Dan Tagnes. Som hade en mycket blygsam karriär som spelare och tillhör det a 97 till 99. Han kom hit från Norge till och gå Hockeygymnasiet och eh, bodde här och tog sig upp i A-laget. Jag minns faktiskt när han tog sina stäplarna steg där. Det har blivit en, eh, idag ett av Europas bästa liksom, coachjobb nere i Schweiz och blivit en fantastisk ledare. Men, eh, i ärlighetens namn var det väl ingen, ingen större äh, spelare, han tog sig, liksom inte, äh, tog sig inte in i direkt i, och gjorde något avtryck i Rögle äh, på allagsnivå lagsnivå i Division 1, äh, försvann vidare till, äh, gjorde en säsong i Lillehammer, sen kom han tillbaka och äh, spelade fyra år i Jonstorp innan han blev tränare. Äh, sen har vi äh, några som vi ska svepa förbi äh, lite snabbare. Var här så länge. Vi har en fåval som var med och gick upp i Svölder lite sen 2008-2009. Eh, våren 2008. Kommer du ihåg om det var, Vad var han med frillan, ju? Exakt, han är lite tjeckisk frilla. Lorensson, Exakt, vindsnärv ute och eh, Mycket eh, sympatisk pojke, minns jag. Han var här 2007-2009. Hängde med dem som gjorde en säsong i. i eh, Eh, eliten faktiskt. Sen eh, försvann han hem till Stavanger Oilers och spelade där eh, en, två, tre fyra, fem, sex, sju åtta, nio, tio säsonger. Han slutade i eh, grillorna på hyllan 2019 efter tio raka säsonger i Stavanger Oilers. Oj, hur gammal var han när han slutade, då, du det? 2019 slutade han och han är född 83, så får du göra matten själv statistikpojken en lång karriär, härligt och, för, och förnamnet var vad hette han i förnamn? Eh, Peter Lorensen Peter 37 år gammal idag ja den sista, eh, nej sen har vi två eh, ska vi också bara nämna Kalle Sparby Olsson var ju med lite i A-laget för säsongen, gjorde något inhopp, eh, har försvunnit iväg till Vålaränga nu han har spelat nio matcher och gjort Aha. åtta poäng. Sen har vi två backar kvar, den ena är i, i laget just nu, kanske du har koll på Hjelmen. Ellen Lesund och den andra backen är Alexander Bonsaxen. Snyggt! Ja Hjelmen! Alexander Bonsaxen kom till Rögle från Modo, gjorde en säsong med Rögle 11-12 i Allsvenskan, var med och gick upp i elit senare och spelade med Rögle 12-13 när det gick helt åt skogen. Han hade hissnande minus 19 i plus minus statistik efter när grundserien var slut. Men det har gått ganska bra för Saxen Försvann gjorde två säsonger i Vålrengen, Sen drog han till Finland och där har han mestadels stått kvar. Två säsonger i Tappara. Blev en säsong i Isolon i DEL. Sen är han numera i KUKU eh, Inland, som spelar ja. då i Liga i Finland. Där han faktiskt är lagkapten nu för andra säsongen i rad. Spelat tio matcher. Gjort en ass. Så att den karriären lever fortfarande. Han är idag 33 år gammal. Då kan vi konstatera att Espen Knutsen inte har spelat i Röglö. Det kan vi vara helt överens om. Schampo? Schampo? Är du igenom listan nu? Ja, det är klart. Ja. Bra, tack för, för Norge. Tack själv. Tack för att du har vad sa du, Tänk så har du missat någon norma nu. Då kommer ja. man bara sprängas. De har ingen eh, norsk tränare eller något sånt som du har bommat nu då. Det här är ju... Jo, vet farligt. du vem jag har missat? Som jag ser, honom? Nej. Saved by the bell. Han har ju faktiskt tänkt på hela tiden. Jag ska bara se. har tänkt på honom <laughs> hela tiden men missat honom. Det är ju åtta stycken. För det är, ni har ju missat en målvakt. Lars Wolden. Varsvålden. Åh vilken tur att du kom på den. Det hade du ju blivit helt mosad i mejlen. Nej, folk hade för de flesta inte har så mycket att göra från det där laget i syd så hade de sa att det var väl att du glömde han som flyttade till Malmö. Men det var ju någon såna tankar har jag inte alls här. Han spelade gjorde ett antal säsonger med Moregle, var med och gick upp i SHL. gjorde en Rätt fin resa då får man säga, från Allsvensk Målvakt och, och ähm, hängde på och upp och gjorde en säsong i ESHL. I Sen försvann han iväg i till en säsong i Tjeckien som han spelat i början i, i Pantom och uppkallat det Malmö och gör nu sin tredje säsong i Malmö Redhawks. Han faktiskt stått, stått en del match från den här säsongen. Ja, ja. jag tycker ser, jag nu ska, ska lägga in... Att... Ser jag att jag sitter och skakar och ser lite svettig ut så är det för att jag hittade, hittade volden och inte ens kommer på ursäkt och, och säga att, att det var meningen. Vi gör en uppdatering nästa vecka tycker jag och ser om det, det stämde den här gången. Det är väl bra att vi håller igång den äldre generationen, att de håller igång sina datorfingrar i pandemins tid och... Dessutom är det kul för mig mejl också. Så jag har fått många trevliga mejl. Äh, många trevliga mejl måste jag säga. Och nästa... många trevliga läsare. Eller lyssnare till den här podden. Nästa vecka ska vi gå igenom kanadensare. Alltså. Vi har kört åtta timmars program. <laughs> <laughs> ja han sparade gott alltså till sist. Och sen kör han det helt själv. Det programmet Daniel Roth. Mm. Mm. Nej tack. <laughs> ja väl. Då återstår vi egentligen bara att tacka vår samarbetspartner. Bra, Helm. Håll tackar vi. Ja, och så tackar vi såklart er. Ni ska ha det största tacket. Och så... Ja, och så. <laughs> exakt, exakt ni. Det är bara er jag pratar med. Mm. Hoppas alltså. ni har fått ut och ting av den här eh, sändningen, det här avsnittet, och så. Eh